تَعْفَانَ الرَّجِيم بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ 14 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ عَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ سورة توبا چه دی سورة لیر نمونه دی سورة توبا تا اموی سورة برا اطوة تا اموی سورة مقشق شاو تا جو منافقان لیڈیر سخت زورنی ورکڑی صورت منافرا اموی او صورت بحوس جو پیغمبر بلخ کر ملکونو تا او صورت مباسراوات او صورت سافراوات سورت ایموسیرات عموی چې خلق و چتکړی دی جهاد لپاره سورت ایمودم د موت عموی او سورت مخزيه او منافقان او رسوایی پکړي ذکر شوی ده اما شهورونه یې سوره توبه او سورت برائت زګ دې کې اعلان دې د برائت کافرونه چې مومنان توحید دینه جداشه او په دې کې بار بار ترغیب دې توبې ته چې الله وی کټوبو مېستا نور تماف کومه سورته انفال سره مناسبت داو چېږي د قتال داوې ذکر شو وقاتلوا حتا لا تكون فتنه او سوره توبه کې هغه خلک چېږي سره قتال کیږي اصلور ډلې به او خې مشرکان اهلي کتاب يهود نو سوارا دي او منافقان دي سره وقتال کیږي ته داو چېږي کې تقسیم د انفال او دغه و تقسیم د صدقات او ذکر کړي او درې ماده او چری کې او عادی ذکر کړي وي د دې صورت کې واغې د ذکر کړي چا عادی ما سکړي نو اږي سره جهاد وکړي سورت الانفال کی ویلیو چواد ذلم مستطعاتم تیاریو کافرانو تا ودی صورت کې ووي چټولو تیاريو کې هم منافقانو نه اوراد الخروج لا عد له عدهن امر کې صورت کې ختم کړيو په محبت تا مومنانو باندی چیو بل سر جوڑ پیدا کے الفت پیدا کے ورنہ فساد بجوڑ شی مدی صورت کیوی کافران نو براعت کوئیں غی سر و محبت نہیں او پگم داو چیل تا کی قتال ذکر کو دل تا چې دا جنگ او جہاد صد پار کی دی صورت کې بد آغی علتو بیان کی او یاد آغی من یو شاقق اللہ و رسولہ وضاحت بو کی چقا پیغمبر خلاب او دا اللہ خلاب سطح ہوئی د آغی وضاحت بکی مخی صورت کی قیدی زکر کلی دا جنگ یو ذا الپینزو بل ذا او دې صورت او موانع بیانې چې خلقو تدیر سی زونه موانع جوړ شو چاري څنګه نشي کولې او دا غاسي داغي په اخر کې د مؤمنانو او صاحب ذکر کړی په اول کې او سوره توبه کې په اخر کې د مؤمنانو بابه او دا ووره سوره تقتال في سبيل الله او تقسيم د صورتې سلو وروي سوتا اول لیسا ويشتون آیات پوری دویمه عیسا ودیرشم ان اول لیسا 27 پوری دویمه عیسا 30 پوری دریمایسا 300 پور 100 دریمایسا بیا خیره پور دی 193 پورې فاولایسا کې چې 27 آیات پورې ده د دې کې د مشرکین او سره د جهاد حکم او د اړې علتونا دوی مایسا ستا یس نا سنت پوری احلی کتاب و و او که د اهلی کتابو سره حکم او داغه علتنا او سنت اس ناتر ایک سو پوری د منافقانو باس دی وګدوم دا وی خباستونا او قباحتونا بیانې دا ایک سو نتر اخره 129 پوری د مومنان په باب دی او ری که د اړخ اسمو ذکر کړي وره تابا ممتاز دے پاکستان د مخاربینو سره چې څوک جنگ کوي فعلل ذ جہاد سره جہاد صلی کی د دنیا کی نار اهلل بیان دي اپکسرت تخباستونو قباحتونو د منافقانو سره زمرېبل صورت کې نه بیان کړي اگر دی صورت کجید منابقانو باس دے نزول کے بضل صورت مائی نه دی اگر ایک سو بارو اگر ایک سو تیرہ دے بسم اللہ پاکی ندلی کلی اگر اصل جواب اگر دی چی حضرت عثمان رضی اللہ ویلو چې چی مونکتہ نبی علیہ السلام نا امر ندی شوی علی علیہ السلام ته جبرئیل نه امرنوشه وی او جبرئیل ته الله طرف نه حکمنوشه وی نو بس بسم الله بکون الیکل اشوانو هو نو غفتی تا نه غفتی جبرئیل پیغمبر هو نشو خبره کوله سو جبرئیل و نا وکړی نگفتی نگفتی جبرائیل جبرائیل نگفتی نگفتی دا دا او گفتي تا نه گفتي جبرائيل هرگز نه تا نه گفتي کردګر جبريل چرته ځان نویل شو سوچبالانه ویل کنه دا نور جو چې مفسرین بیانوي چې بسم الله الرحمن الرحیم د پار راضیه او سوره توبه کې امن نشتا دغه د جنگ حکم دی یا هغه حضرت علی ته منسوب کوي چې اوی چې دا عادت چې دی به یو بل ته خط لیکو او چې ځنګ خبره ونه کلمہ پکې نه لیکلا او چې د امن بون لیکلوه پکې درېما آجهوي سوره انفال او سورہ توبه مضمون بالکل یو دی هغه کوم د جهاد خبره دی کوم د جهاد خبره تو په دیووی په کې کلمرا نه وړه نو دا غو جوابونه نه دی بلکې دا سه و جوحات چې خلق بیانې اصل جوابم دا ده الله طرف نه حکم نورا غلې براتم من اللہ و رسولیم اعلان دا بیزارے دے دا طرف دا اللہ نا و طرف دا پیغمبر نا الیللزین من المشرکین اوی کسانو تا چتا سو سروع دکلی وادا مشرکاننا وادا واسر شیو وادا حدیبیه کی شپا کال دا اجرت کی او د دې سوز سوز علامات دیبیه پسې و هم کال تیر شو بیا ور پسې اتوم نو دینه مخک مخ کې بیا تم کال کې فتح شوه مکه مو عظمه فتح شو بیا ور پسې نه هم کالو جنبی علیہ السلام حجی دراته دا اخر حجو نبیلی علیہ السلام مخکی مخکی حضرت علی او حضرت ابوبکر راوی گل مکیتا چلانا توکی لعنات دیو سو خبرو یو پکداو چې الله او پیغمبر د مشرکان نبی زار دی دویم اعلان پاکداؤو چلات یدخل الجنة اللہ نسمت مؤمنت جنت تا ممومنان زیب السکنشت لے ادرین پاکداؤو چلائتو فنہ بالبیت مشرک ولیتو فنہ بالبیت عوریان چمکی تبا مشرک سرین رازی طواف له اسی ک راضی کار ماري نو ٹھیک ده او طواف له نشي راته او په بربند طواف باندې باندې کې ختم شو د اعلان نو وی اعلان نو حضرت ابو بکر وکلو نبی له سلام حضرت علي وکړل ابيار په سي حجره غنو دغه برائت او تفصيل په دې کې فصیحو فلاردی وګرزه ا مشرکانو په زمکه کې هر با عاشورن سلور میاشتي ولې حضرت علی رضی الله علیه غلو په دړوکې اختر په میاشت کې راور په سې چراره روانه ده دړوکې اختر میاشو ور په سې د خال میاشت ده ور په سې ذل حج ابيار محرم دی <تصال> مدا صلیور میاشتي عادی دې کذريزه حرمت دي, دي شوال ذوالقعد او پسې محرم ده یا ذوالقعد او ذوالحجه او محرم تدري شوال پکې نه ده مدا صلیور میاشت او تیادي جتاوسته مهلت ده اگرز اگرز ازاد و سوچوکے فکر روکے ابیاء و تاستمولتن یا بجنگی یا بیمان روڑے اگرز پزمککی صلور میاشتی وعلمو پوش انکم غیر معجز اللہ چتاسو نشے کم زور کول اللہ لرا ندا اللہ بندیان لرا مومنان اللہ وانا مخزل کافرین او بشکا چل لار سوا کون کې کافرانو لاند ته عام خبره کوي جوازدار وه خبره نه کوي زجاج اعلان من الله عز وجل لنشره المؤمنين على الكافرين المؤمنان با الله غالب کوي په ګران وباندي هر زمانه کې چی دا یو اعلان ده خو مخ کې مخ کې کېدو دا شوال د میاشنه د ورکی اختر د میاشنه شوروشې و بیا دویم اعلان خاص د حج پروازو کې کېدو وازان من الله او رسوله اعلان ده ده اللہ طرفنا او د پیغمبر ده طرفنا اعلان ناسی طولی دنیا تا اعلان خخاصو که نا مشرکانو تا او ده طولی دنیا تا یوم الحج الاکبری پرد ده اللہ حج باندی چه عارفا دا اکثر و پسرین قول دا چم عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ابن عباس رضی الله عنه او تابعین کمه کرما و عیسی ابن مسیب حضرت عتوه و مجاهد او تعوس طلوی او ذا قله حناقوم دی کروز د لوی حج سده عرفه نه امروز اغه میاشته وړو کې حاج عمره توي ان الله بريوم من المشريكين ورسوله چې به شکل لا بيزار دي مشرکان او نو پیغمبر د الله هم بيزار دي د ټول توويخه هغه خاص د مکه مشرکان او د عامه کړي دنیا کې څمره مشرکان دي نو ټول دي واوري چه اللہ تینا بیزارا دی نه پیغمبر تینا بیزارا دی چې دی بس حالی چه بنده پک پل پوشی و آوری که نا چه اللہ ام زمان بیزارا دی و پیغمبر ام زمان دی دیو بیا خودکوشی نکوی دا دیر سخت اعلان دی که نا فا انتبتم دا ترغیب دی کتوبه امیستا دا شرکنا قرطبی ہوئی په خیرو ل کوم دستا دپار ډیره په دا نه دهله الله به هم راضي شي پ غمبر به هم راضي شي پهین توللیتون که انکار کار کوي او مخ اړه د فمو نه بیاه تویم چې پوهشي ان نه کوم غیرو معجز الله چې سکولې نهشي نو ترسا منړنو نشي کم زورې کول اللهله را د الله پیغمبر لرا ل رامو الله بابشیر الذين كفروا بعذاب اليم كفرن فتموتهم بجنت تزكنا زیر اور کہے کافرن لرا پذاب دردناک سرا دلان چھٹولتا صبح جسو چری سرا وعدہ شیوہ وہ ونو مقرر شیو پکی ابھی وعدہ نو ما تکڑی ناغی تینا جدا کی چی بس دیسو پوری کو پو آدھا پا بند دی و تا سو بوتا سنوائے اِلَّا لَّذِينَ آتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مَغَرَ وَكَسَان چی تا سو آدھا کلی واغی سرا چی مشرکان دي ثم لَمِيَنْ قُسُوكُمْ شَيْئًا بیاغی نقصان نا دے کلی زارا وَلَمْ يُزْوَائِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا نی پہ پلما او نئی امداد کردیس تا سو مقابل اکی او تن سران و لی دا او موعده معطول لکھا چه خو دا اغی دشمنان سره امدادو که دا وعده معطول شکنه او دی بلکل دو دوار ځان ساتل لکھا او باکر جساسوئی جس چی دلو على ان المعاہدان متاعاونا علینا عدوان لنا چه اگر معاہد چوا دشمن سر امدادو کو فقد نقضع احدهو نگو عادمات اس قسم خلاف نو کرینا اللہوی فاتمو یلی پروسا تهدي سرا وعدت دي لامت دت هم تر خپل نتی پوري ان الله يحب المتقين بشک الله محبت کوي د متقین سرا متقی د وادی پابندی کوي اگر کو کافر سره کړی چې پابندی کوي نو د الله متقی وای کنه فازن صلح الاشهر الحرم او کله چې وزي تیرې شیدان میان شته د عزت فَقْتُ لِلْمُشْرِكِينَانُ وَقَتَلْكَيْ مُشْرِكَانُ حَيَسُ وَجَدْتُمُوهُمْ كُمْ ذَيْشِمُمْهِ دِيلَرَا وَخُضُوهُمْ او نِسَي دِيلَرَا وَحْصُرُوهُمْ او بَنْكَي دِيلَرَا جیلونو تیواز جوئے وَقُعُدُو لَهُمْ كُلَّ مَرْصُدْ او کِنِ دِیتَا پَحَرَ مُرْچَكِي وقعودو مانا اینه تنتظار او سارنا دانچه خام خوابه کینه اولاد یک ناس تخم اطلبتنا ترقبهم و ترصدهم روح المانوی دی خوشی کولنا دینا غفلتنا کول بن تابو کتبای وستد شرک نہ وقامو الصلاۃ وا تعو زکات او پابندی کوله زممن زو او پابندی کوله زکات او فخلوا سبیلهم نبی خوشی کئ لارې د دی یو تاسو موایې بیا او تاسو په شان تشمر ګریشم ان الله غفور الرحیم به شکل لا بخشیش كون کده مهربان <تصفيق> اقام الصلاة وعات و الزکاة که دو خبری دی یو دادا چه توبه خود زلشه دی و داقیه نسو خبر دی داقو با دیوی چه مونگا توبه است دا بیگا خواه مونگ بسوه او چه خواه نا مونگ با علا توبه او منو چه دی مند شورو که عمل شورو که بس مونږ توبہ ته ولګینو زه د کوڅه ذکر کو چې اقامه الصلات او تو زکات چې توبه معلومیږي په دې عبادتو سره خا دوی مو اجوبه دا, دا خبر اصل کې چې کدی توبه او باسي او دا واخداسي چې د مانځه واخني دا, دا واخې مداوخ خون دی یو احمد نکیږي نماز بخین کیږي نماز خام کیږي نماز سوتن کیږي واخ نه دی یا شپاو کنه مداوخ کې باندې څنګه منځ کوي او یا مطلب دار چې د منځله یق او د سې نې اوصله نې از غمن نشي کوله او بنې نو دا اقام الصلاه او دا تزکات معنا بسکو دا سی بوایو چې قبول کړي حکم د صلات قبول کړي حکم د زکات خبر خدا دا چې قبول کنو چې لایق شینو کوکنا اچ وخت شی بانګوي نبی اموس کوي اوس خداو او چې اوزه د مانزه حکم قبولومه ما. د زکات حکم قبولومه دا سی نور چې شریعت کې سفي دا مطلب عمون خباغه واخ سره یا کول شي انا به کول شي چې زدا کړې نه دي نو سبه وکي او اول خو ته مونځ وای مطلب دا شو چې الله غا امر قبول کی کنه چې لا ویلي چې اقیم الصلاه وات الزکات دقه بیا تو سمو اين وين احد من او قوی او تند مشرکاننا چھ پناہ حاصلی تاثرہ چھ مال پناہ راکا ما تسموائیا فعجر ہو نو پناہ و لورکا حتی اسمع کلام اللہ تراغی پوری طول مر لنا دیو داد ایک ڈکی دو تناستی طول مر اسمع کلام اللہ تراغی پوری چھواؤری دا اللہ کلام او پوسې د الله په کلام باندې او عمل به کولی شي کنه <coughs> دلته هم د اسمانه صرف اوري دل ندي صرف اوري دو کس کی کیږي چې مشرک راشي یوي چې زه راغله ما هتا قاری سپتوي چې اور او کوه تا وای نه د دې څه مطلب شي نا هغه قرآن واوري بیا وستکی په مطلب به ځان پوهیږي سماع و تدبرن و فهم وتدبر وفهم احکامه او اما اوامری او نواهی قرآن کې الله اوامر استکی نواهی بزدکی کنه ثم بلغه امانه به واپس کف الملك تا یو ستاجی کوم اجتو هغه پرښو او دلته کې نرمتا پاتې کیږي په ایمان راوړی خدا کینینو سمابل او مأمنه بیا ورسره دلته راغゼ ده امن تام داسې موارد ده دا د مسلمان بادشاه او مشر چې هغه به زیده امن ترسیج سو کوته سو نه وي ولی ملک کفر قسم خلخ شتا ازنه که چا وته ونی و چې دا کافر دے ورگا دپا او ڈست نو باسی نا دیا ایرپورٹ تاورا سا ایجاز که که نو بس بیاوات نرازی دا پورا زی مواری دا کنخا سو مابله و مأمنا خلی ذکر که جا ساس چپا من خدا کار دے نورکار خدا الله دې کنا موږ بو تو قران خو يو توحيد تو بيانو رسالت بو تخيو کان علينا اقامه الحجه وبيان توحيد الله وصحه نبوت النبي صلى الله عليه وسلم زمو خدا عظیم وارده چې اسلام سه اصول دي نه بو تخيو اوس کال ته ایمان راوړي کنا راوړي باغو زبردستينه شي کوي د دا مطلب چې ح اسم کلام عمل لا چې د اسلام ملکته راغې مله دوه پناور چې د د الله کې تاب اوور او پوه شي که نه نو چې اوس په ملکې تش لاوت کېږي قایان دي ن په مطلب نه پوهږ د ج به نه خبر شي د در لو پیدا او عجیب یاداس ملک کی چباغی کی ته قران په درس او ترجمه باندې پابندی نه له کوم پناور کو نوصله بیا ورکو څه پیدا کو نه شو دا الی چ په ملک قران بیان ویږيو مرکزونه قایمیه چې ملما راځینو اولی مرکز تراولی چرایوله دای جو خبر دي چې قران واوري ذکا قران وی قوم دا دی کفر و ذالک بن دا زکې کفر او شرک کې ایجاد یو قوم دې چې نه پويږي جذان د څه خبر نه دي نه د قران نه نه د توحید نه نه د رسالت نه ابوبکر اقرار الحربي پیدار الاسلام مدتهن طویلتن ویدیت معلومه شو چې د هغه عربي کافر چراغله ده د بدل تبعیانه پات کیږي د اسلام پمل ملک دې رزمانا وین اولات رو کو فيه الا بمقدار قضاء حاجته هم دمره قدرې چې هغه خپل حاجت پره کی کر څوره وخت د قرآن نو واقف شو د اسلام د اصول نو واقف شو بس دومره قدرې بیا به نه پریرېدلته دا خو دعاوو د سورۃ ذکر شوہ چې فقتلوا فقتلوا مشرکینا دی وادی ما تکلیدی اوس موانع ذکر کوي جباذ مومنانو تا دا خبر راتله مخه تا جدي سره څنګه جنگو کو قتل کو دي سره واده شي او په خوا په کې یا بل ځای کې کنا مداري جواب کوي كيفا يكون للمشرکین عهد سرنګ و شي مشرکان د پارا وعده هند الله او هند رسولي او وعده چکړی والله سره او کړی او پیغمبر سره اخو اغیی ما تکڑی ده نو وعده کم دا اِلَّا الَّذِينَ عَادتُم عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِم ها مگر اغد و قومون بنو حارسا و بنو سلما شتاسو اصرا وعده کڑی ده ده مسجد حرام پا خواه کی اغیی پو وعده پا بندی که نا اغیی سر بوعده پا لے ومستقامو لكم سوفورچ ولالي تاستفاده بانده فاستقيمو لهم تاسوه تاهم ادريگه پابند شه بشک الله محبت کی داس متقیان و سرم ندهتی نمستثناء جودا قلقه كيفا سرنگ بشی مشرکان دا پار وعدا ونی ضرور علیکم کچردی پتاسو زورور شو کنا تا خودی کمزوری دی نغاق نکوی اګه زور دې زو راغه لا ارقبو فیکم الا ولازم ما د دې حزن تاسو ته نه د خپل او نه د واديم دې استاد ز خپل ولای ومشتري کو جردیز ورور بیا خپل ولای ته هم نه او وادي هم نه ګوري اګه تاسو یې چاغي همون سره ډیرې خی خبري اړیر فقپستا دا کئی اللہوی دا خو کمزوری دی که نخوا یردونکم بی افوائیم رزاکی و خوشحالی تحصول را پخلوخ پلو و تعبا قلوبهم او ضرونو نینے خبرو نفرت کئی انکار کئی ضرونو دیستاسو نام او خوال اللہ تا معلوم دی او خلی احمدو که کئی نفرت کئی وخلی خواگدی او په آگدی و تابا قلوبون و اکثر ام فازقون او اکثر پاکی ڈیر بدعمل خلق دے اشتراو بے آیت اللہ سمنن قلیلن علت بیانی ذکاو سر جانگو کہ چیدی دنیا اغسط او دا اللہ دین یہ پریخ دنیه غوره کړل دا دنیه پرهغه ده اشترو بیاات الله سمنن قلیلن دی غستری د الله پایتونو باندې دا دنیا لګه وسدوان سبیلې رزق خو بند شو د الله ذلار نه کنه چې څوک د الله دین تدم رسپکو ګوري چې پیسې خوګه کی نه بس الله ولبيہ دا نعمت نه نصیب کوي خو راځمانه کې ګوره چې پیسې خوګه کړې ده کنه او دا غناغ او شبارکت لرشوه ده خلق ور پوری بیاء خان دی وی استاد را غی دلتک ور مشرکان مراد دی یهود نشتا یهود باس رستو را دی مشرکان اوم دن پریخ و دنیا اغسط وکنا سمنا قلیلا انہم ساما کانو یعملون یقینن دی دیر بدده او کارچی دی ایم دې تعالی ډېر بد کاروي ښا چې اوسړي په دین دن باندې دی دنیا اخلي لا يرقبونا فی مؤمنین الا ولازم ما اولaikum المعتدون دا یو ذکر شو پالتہ کې خاص خلقو چې لا يرقبونا فیکم صحابو ته ویلو چې تاسو په حق کې دې هیڅ څه نه ګورین خپل ولایتانه عادی تقوس نه کیږي ښا او دلته کی خبر عام کوي جهار زمانه کې ګورې مومنان خو خیال کويخه چې مشرکان ستاسو نخ په ولایت ګوري نه وادیه ته عام قانون لائر قبونا دی صاحب لا يرغبون اذ انتظار نکي لحاظ نکي په حق د یو مؤمن کې الا نخ په ولایت او لازم انه وادیه ته اولایک هم المعتدون او دا غذي حدنا اوریدن کیم فَإِنْتَا فا بُوَاقَامُ السَّلَاةَ وَعَتَا وُزَّكَاتَ درم دل ترغیب اللہوی کچر توبه و باسی ده شرکنا و پابندی که ده منزو او پابندی که ده زکاة فَإِخوان و, فا و کمفید دینه دستا سرونه شو بیا پا دین که کنا دینی رو روالی دیتا وینو باستا سرونه دین <coughs> زکادا ظاہری احکامی او خوکا نخوا ازلتا املی کی بیا ابو بکر جساس یدلو علی من اظہر لنا ال ایمان چاچی منت ایمانت کارک چی امنت باللہ کلمہ ہوئی کنا واقام السلات وات الزکاة منزی کوابا بندے سرا زکاة ورکاوٹو الكارون فعلینا موالاتوو فی الدین فی الدین نمو بوسره محبت ساتو کنا علي ظاهر امره ولي ذکاره عمل تبغورو کنا ما يكون اي يوز اعتقادو على خلافه اگر قضاغنیت بلسی مونږ دا نیت نس خبريو مون خو به داغ ظاهري عمل ته ګورو نو محبت بوسره کو کدا زمونغرور مسلمان دی کدا غنیت بلش ان تینو اغه پوهشه الله دې وسره بیاګو موږ ته دا حکم دی ښه خوانو کوم فی دین ستا سرون دی په دین کې ونفسل الات لقام یعلمون الله یې موږ وضاحت کوو د دې بیا بیا وایو بیا بیا وایو دا قوم لپاره چریبکه سوچ او فکر کوي وینه کسوې ایمانوم او قدیم مشرکانو ماته کړی خپل وادي مېم باندې عہدې هم پس داوی چې وادي یې کړی وې وتوانو فی دینکم فاطمه ټول څه ته وې هغه د شنو اجتماع خبر شینا هر څو فکر کېلان کوي په قران وی و ادماتول دالي چې کچا واورې د داغه د دا دا خلینا چه قرآن پس لگیاو پیغمبر پس لگیاو تنا یاد اللہ پا حق کی صبت کولی بس دو آدمات اکڑی رخا دو آدمات اکڑی رخا دو آدمات اول دلیل لکن رخا ان احلال عهدی مطا خالفو ام ما عهدو به وتعانوا في ديننا فقد نقذ العهد ذکی دلیل لې چې دا واده واله خلق چې واده کړی دا کله چې مخالفت وکړي او شي دا غیظونه چې دی پاره سره واده کړی او چاږي چې دا ټوله را لکه نه قرآن پیغمبرو بیت الله او دې چې پاره کې خلاف نو باسوا ما تکلو واتو انو فی دینکم دا ټول د دین ته که کو صحابه وو په سی خبرې کولې بځیر دې دا هم فکراله فقاتلو ایم متل کفر قتل کې دا مشراند دا کفر دغذی دا بیا مشراند خلکو ته نور نور سد نخی کنه انم لا ایمان لهم یقینا چې د دې وادی نشته ده دردید پارا چه منشی او تو باو باسفا قنور امامان و دیمان بو حنیب خلافو و دیکی چره یو کافر اهم. وادو کی قسمو کی سوگندو کی نا غطب هم دعوائیو چه کپاروار کن ک کسم مات نما بوحنی فوئی نہ لا ایمان لہم قران خوئی دغی قسمون نشتنو جنشتنو حکم په څنګه مرتب کئ تاغه مسلمان چې سوګن دکی او بیا مات کینو کفاره بور کئ او ویلی چې لا ایمان لهم او دی قسمون نشتا کنه انوري ما مانوي چې شتدي ولي حریغه مخ کئ یاتګوری چې و انک سو ایمانهم من بعد احدهما ویلتو ایمان ویلی کنخواه ملتو ایمان ویلی کل چه کلی چه ندی مات کری کنخواه ایمان دی اچه مات کردو خواهر داری قسم نشتا کنخواه علیاتو قاتلون قوما ایتاسو جنگ نکو ایداسی و قوم سرا نکسو ایمانو چه مات کردو خواهر قسم او وامو بی اخراج الرسول او دیڑم بیا شوروکل یواد پیغمبر پشللو وهم بدعوکم اولہ مرہ او, او دي شورو اول دي دي جانگ ترغی دی شوروکل اول زل ستا صبح جنگ تا ټول کارون اگڑی دکان حدیث رنج نہ کوي ترې بات سی پیغمبر دیرا شرلے دما کینہ چا پی رشوی نو تینا مداغه بیا له خبرره چې الله غو په عزت سره روز خط ککنه دا دي زت خبري دي دا ورستو راشي باندې اسرائیل کې فارې نه پرې خو د مجبوراش نه راوته په خپل راوته فارې نو شاله لګه فارې مجبورہ کو نو زه کې وې اتخ شاونم تاسو دینه یریګه فللا اللہ ډیر لایق دی چې دا غنه یې راو کین کوتم مؤمنین زګا جتا سو مؤمنانو یې ثمرات خې د جهاد چې خلک بووی چیر په دې جنگ کې څه پتلپتي دې کې څه फायदा را ارصوبه کې خراب شي الله دې کې ډیر فیدی قاتلوهم جنگ کوي دې سره يعذبهم الله بأيديكم عذاب ورکه الہ دی ستاسو په لاسونو باندې توکه یو زیک الہ وا دکړي وا چې بده دی عذاب ور کوم یا پخپلې استاسو په لاسونو دی ویلو کنه یا وا و یخذہم بلدا چې الہ رسوا کوي او دا کافر سوای خدا کنه ذریم و انصر کوم علیہم الہ و تاسو زور ور کوي په دی باندې امداد ورسره کوي سلورم ويشفي صدور قوم المؤمنين دې کې خدای علاج دي ترېره زمانه د دې د دې کافرانو د الله سنا کباب شيوي دي اوس دا علاج بنکول غوړی وشفا به کوي علاج به کوي د زړونو د قوم مؤمنانو ويذهب غيظ قلوبهم او لري وکي الله غوصہ د زړونو د دینه ته په دې پکې نشتا اخلاسي کینا ويتوب الله على من يشاء ومهرबानी بو کې الله پاچا چې خو خېشې من بوله نصیب کی الله علي ومن حکیم الله پرسو پوي کې حکمت والره د زومره په دې یو پاکا چې کافر رسواشي او مسلمان زور اور شي پاغي باندي اَموْمِنَان وَخپل سینې یخې کی چې باب کافر گزارو کی کانا او سینې یخې او د دې پزړونو کې چې کوم غوسې دي به لری کی کانا زلونو بیس پښک داو کافرانو تعالی ویلو چې تاسو په دا غوسې ځان سره ورلې قبر ته غریبې وليخه اَموْمِنَان وَخپل غوسې وباسي زلونو بیس پښک یه قبر تنوړي ام حسبتم ایت از ګومان کوي ای مومنان او ان تطرقو چې تاسو اړخو دې شی به امتحانه ولما یعلم الله الذين جاهدوا منكم او تروسو بلانې خاره کړی الله کسان چې جهاد کوي پتا سکه ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نبی نی ولی دې مومنانو ولم يتخذوا نبني سي بغیر د الله نه او بغیر د پیغمبر د الله نه او بغیر د مومنان نبل بل دوستو الله یزبا دا زکارونه کوم یو په مجاهدین ښار کوم چې په دین کې جهاد کوي خدمت کوي مهنت کوي او بل اګه چې لری دوستی با صرف اللہ صرف صرف و صرف الله سره پیغمبر سره مؤمنان سره نور به جا سره نه اگر کخپل خپلوانی و چہری مشرکان دین نبی و سره کنا دا خبر ډیر زمانه نبی پټی وی ها ځکه ایسوک دنیا کې داسینو چې د دا توحید او سنت خدمتو کې فاریزانو کړي فارې مالو لګي او باغی باندې خلق سرب باسنو کی او د قران درسنو کی دا خنو دا شروع شو کنا اندته خبره چالي ده لیوا چې او سړی دی بل سره زکه بایکا ټکو چې هغه شرک کئ هغه عبادت کئ نو دی وی بس وڅ زماره سره غم خاضی پاتې دا کم زې غم خاضی باغی په دنیایي کارو پرې خوږو چې زما کې اعلان وکړی دا کنزلی کړی دی او بل تا دا پدین بان پدین بان له خچا د شمنینو کولې او بل سره و سلالح کارکړه خو وس دنیا کې ډیر خلک دي چېږي ځکه مشرکان او بيدت یانو سره بایکاټ کوي چې دا د الله دشمنان که کنه هغه خبر اخګاره شو وليجبک راوته چې دا غواضي دوست نهی کنه والله خبيرم بما تعملون الله خبر دی په عمل باندې چې تاسو یې دا یو معنی اثر شو چې وا دې کړو الله یو ا دې ما تقلیدا وا د کوم دا ورزپی وي نبل معنی هر وې دې مو شرکان خو پخوا جماعتونه د الله کور جوړو حاجان لوي او بور کولې خوراکونه ور کول دا خو کارونه کړې دي رېر دې سره څنګه جنگ پدہ هډیر نه کان خلق دي جواب کوي ما کان له مشرکین نه یامرو مساجد الله دا مشرکان ته چاوي شي جماعت جوړ کا نه جایز مشرکانو مشرکان لږه چې جوړي دي د الله جماعتونه ولې جماعت سره جوړيږي توحید له او د پاکي څخه دیغه بګې د شرک اعلانو اعلانونه کوي ولې جماعت شو شاهدین علان بوزم بالكفر غواہی کوي په خپل ځان نه باندي د کفارون سره <تصفح> د کفار د شرک خبري کوي د یومعت شرک له جوړین هغه ته جمعات نو یغه ته در مثال وی شاهدین معنا سره یو فاغد مفسرین یې کوي چری و توافق کو نو ښکارا به وی چلا شریک لک الا شریکن تملیک و معاملک یا الله تاسره شریک نشتا هو هغه د سرشته چې تا په خپل خوخ ځان سره شریک کړیږي ګورو ته الله کوم ځان سره اون بهداوی هم په جماعت جوړي بیت الله جوړي اته امداري چې چا وته نه تپوسوکه چیرور رستا سن ذریعہ دا وی به انا مشرکون کوم مشرکې ما کنه کار بهږي بده وی فخر کوه دا کننن چې میاوالی تلورشې تپوسوکه چیرور تکم خاندان سره تعلق ساتي وی بریلوی خاندان او فخر کوي په دې باندې شاہدین اولانو سے بالکفر اولائے کا حبتت اعمالوں دقا عمل کین و تباکی گی و بربادی گی کہ جمعات جوڑے عمل الله تندقہ قبول زکا جمعاتون و مدرسی جوڑی توحید لیا او دی شرک کئی و پی ناریم خالدون پا جانم کبام شئیم انما یامر مساجد الله बेशक ابادی جمعه تنذ الله اجود خلق الله وی من امن بالله والیوم الاخر یغسق چیمان ورې پالله باندې فرض دا اخرت باندې وقام الصلاه پابند کید مانزو وات الزکات او زکاتونه ورکی ولم یخش الا الله عقیده ډیره مضبوطه ده امنه بالله معنی کوي چې لم یخش الا الله دبل سننې یاري خاص د الله نه یاري نو نا د مړینه نه د ژوندینه نه نو د پیر نه او د ملنګ نه او د خبرنه نه لم یخشه الا الله نو دغه خلک جماعتونو جوړي او هغه لایق دي ځکه هغه د جماعتونو کار کوي کی پکی کنه قران او سنت خدمت کوي فذا اولای کین یکونو من المعتذین یقینا چې دغه خلک دي لار مندونکو هدایت ول خلک اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامی کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجہ دفی سبیل اللہ اے hey, مشرکانو تاسو برابر وے اگو بور کل حاجیانو لا چیدہ یو خو عمل لے اگو عمارت مسجد حرام چیدہ یو عمل لے دا سسر برابر وے کمن آمن باللہی دا وشان دا غ چاري چیمان ورو دي پله باندي پرز ذاغرات باندي او جهاد کی دا الله پلار كيم و تاسو دا یو شانتي غنه چا غيوم د دين کارو نه کړي دي عظيم د دين کارو نه کوي کنه یو شی له کوسوم خلقوي کنه بي تولدي ت مشرکان وي اغيدا سي جمعات جوړ او رضا سپا بنده سره منځنکې اوږي نسې تراوی کوي نو دا شرک چي کوي ودې عمل لاغي قبليږي الله وی ندي برابر لا استوون ندي برابر هند الله اذا الله سره ټيګه تاسو په نیوز بیا وشه ته وتاوي الله وی نا فلا اولاد القوم الظالمين اللايدات نکئی توفیق نور کی قوم ظالمانی لا چې مشرکان ديوم د ثواب کارو کی اغه ویول الله بدل ورکینان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا فی سبیل الله وقف لازم زکو کړه دي چې دوال مې اوځه کوا چې قوم الظالمین الذين امنوا ظالمانه کسان دي دل توبوقفه کې هغه کسان چې ایمان راوړل دي هجرت یې کړل دي jihadونه کړی دي الله په لار کې خپل مالونو سره خپل نفسونو سره اعظم درجاته اند الله اگډیر لوی دي په مرتبه کې دا الله سره چلاو تلوي درجو نو کوژ دا وسنګي ښه الله تعالی اسانه باندې او شي تلوي نو وي زګه خپل لوی دي کنه او چې وی وی نو کوښ چې دا څو غیر محدود شی دی ښا مله وی کته باندې تاته امام اعظم وینو خیر دی درځه لوي د کانحاء زله لوي نه دی خو درځه تني ویلې مرتبه ډیره لوي ده دغه ته امام اعظم وای ښا وعليكم الفائزون او دا کسان کامیاب دي يبشر ربهم برحمه منهوم زېریو ور کوي دی لا خپل رب او پر رحمت تخپل طرف نا ور رضوان او خپل رضا سره وجناتن او په جناتونو چې دې په اړه باغی کې نعمتونه دي همیشه ته خالدین بیا بدامې شبي باغی کې همیشه ان الله عند اجرنا زین بیشک الله سررلوی اجر دین دا ټول یو خلق دی فلہ نعمتونه جدا جدا ذکر کرا رحمتو مشتا رضام مشتا جنتونو مشتا هر یو تحصیل دی یا ایو الذین امنو لا تتخذوا آباکم دریم مانع تا چوی دی کی خصوص زمون غرونه دی اسوک ترونه دی اسوک ما ما گان دی نو دی لا خصوص زمون لاس نو ور زی ای ایمان والو منی شیخ خپل پیران و اخوان کوم خپل رونه اولیاء دوستان ان استحب الكفر علی الايمان کفر خوخی په ایمان باندې کفر خوخه ایمان یې نه ده, ده خو شرک خوخه توحید یې نه ده خو نو کاغه استاپلار دي واستاپلار نه دي کا ستارور ده خو ستارور نه دي ته و ترونه و اړوې چي ده الله سو لنورزی او ستابلر نه او ستارور نه دین په لې حاصل راغلم او مینه تاولم منتم اسو چواړی دی تبدا زکی هؤلاء قوم الظالمون وداګه څان دی سره بغي سره مرګرشن الله وی زلم یو کډیر دی قانون وتو بیانې قل او ان کان اباکم وابناکم واخوانکم وازوجکم واشیرتکم پچریوید اف لارنس تاسو زامن تاسو اورون تاسو او داخذ تاسو عشیرتکم او تاسو دا ټول خاندان فیملی چې تو تاریخ عشیرتکم ټول وام والو نت او غ مالونا چې ډیر په ګرانوم غټی لیږي ډیر په کړي دي لیږي نا ډیر خوګی کناخه او تجارتن تخشه نہ کساده هم اوگا کارو بارو ناچی یاریگه چې دا بخراب شی که جنگ و سرکو ولی ما که والا سرد خلق و درانه کارو بارو نو کنا نوی که جنگ و سرکو خودمونگا کارو بار بخراب شی یاریگه دینا ومساکینا تارضاو نا اوگا کورو ناچی تازو بکی دیر خوشا نقشا جوړ کلی دی ډیر بکی خوشا لئی احب بی لیکم کداسی دونا تاستا الله د الله نا ورسي دله د پیغمبر نه او جهات د في سبیلي او د جهات نه دله پهلار کې پهطر بهو الله د عذاب انتظار کوئ نو چې تا دا خوښلو که او و او الله پیغمبرو د الله دی نو پرېښدو نوس د عذااب انتظار کوئ حتیاتې الله او بیامرري چې راشي الله په خپل پرسی سره والله له ذل قوم الفاسقين الا تشريذ ذات نقيده قوم فاسقان وتن ظالمين وفاسقين مزيد الله توفیق نور کوي دا اول باب او حساب سوره توبه کې مشرکانو اولي داغيغه عيبنا او جرمنا ظلمنا ذکر کوي چې دي سره بجنګ نه کوي چې دا دومره ظلمونه او جرمونه بکی پراتدي هغه موانع یې تر دې پورې ختم کړا چې وعده نشته پابندی او کار سره جمعتونې جوړې او خیراتونه کې حاجن لوږ ورکي په لوي حبتی خبرباد دي او خپل ولای د وژنه و تاسو جهاد پرې دی چې دومره خپلوان دي دا موانع دې تاسو څخه ناراضي زوال او رف د موانع وکړه واخرو دا وان